Розділ тринадцятий. Нічні ПРИГОДИ. Постріл у печері. Ми виходимо на балкон. Дістаємо з під ящика ще вдень заховану вірьовку, прив'язуємо до поруччя. Тільки не думайте, що то ми для якоїсь романтики. Боже збав. Просто ми змушені спуститися з балкона по вірьовці, бо через двері вийти неможливо. Нема кому за нами замкнути. Та й тітка на ніч ключ до себе в кімнату забирає. Другий поверх зовсім невисоко. А лазимо ж ми, як мавпи, що й вузлів на вірьовці понакручували, щоб легше. Всі вікна темні, лише на п'ятому поверсі світяться два, мов очі будинку. Там мелькають постаті і чується музика. Мабуть, справляють новосілля. Дядько з тіткою лише тиждень, як переїхали в цей новий будинок біля Печерського мосту. І від того, що зовсім поряд, люди не сплять, а виселяться, нічна наша мандрівка, здається мені вже, не такою страшною і надзвичайною. Додає мені духу ще й те, що у кишені я міцно стискаю пістолет, стартовий пістолет дядька. Після довгих роздумів і вагань ми вирішили взяти його все-таки про всяк випадок. Але оскільки ми твердо вирішили бути дуже чесними, ми написали дядькові листа і поклали замість пістолета. Ось цей лист. Дорогий дядю Гришо, вибачте і не сердьтеся, що ми взяли ваш стартовий. Він нам от тако треба. Ми йдемо на серйозну операцію. Може, і не вернемось. Тоді й шукайте наші тіла у підземеллях Лаври. Інакше ми не могли. Йдеться про нашу честь. Ми обов'язково повинні повернути одному чоловікові його річ. Ми не можемо, щоб нас вважали за злодіїв. Про всяк випадок прощавайте. Павлуша Ява А костюм мій новий Перешліть тоді мамі Ява А мого велосипеда хай оддадуть Двоюрідному брату Володі Павлуша Що не кажіть А уночі в лавру до тих могил До мерців усяких лячно йти І так не хочеться Віддалятися від тих двох вікон освітлених Від музики тієї веселої Але треба поспішати ми сіли на порожній і якийсь самотній трамвай, що одразу швидко, вдвічі швидше, по-моєму, ніж у день, помчав вулицями, весь час тенькаючи на ходу, наче від страху. Вилізли на площі Слави, там, де вічний вогонь і могила невідомого солдата. І пішки пішли до лаври. Ми зайшли у знайомий Вальчин двір. Знала б вона, що ми зараз тут. Хропе собі, десятий сон бачить. Пройшли за флігель і стежечкою, що гадюшилася серед чіпкою колючої дерези, почали спускатися до церкви Різдва Богородиці. З кожним кроком у грудях бухкало все дужче й дужче. І що це за властивість така у темряві? Кожен кущик вона населяє жахними химерними створіннями, що ворушаться там, ладні от от кинутися на вас. Навіть місця вдень веселі і світлі здаються вночі страшними і зловісними. А що вже казати про кладовища, церкви, підземелля, куди й удень не дуже весело заходить. Раптом, наче сповіщаючи комусь про наш прихід, бемкнув з неба дзвін. Раз, другий, третій. Ми спинилися, оглядаючись у страшну темінь. Дзвін глухо забував у серце крижані цвяхи. Бем. «Бем-бем! Годинник та лаврі! Дванадцяту б'є!» – пошипки догадався Ява. Ми пішли далі. Ми не змовлялися, але обидва намагалися ступати якомога тихіше, майже безгучно, наче хотіли, щоб дочув той, хто читував на нас за кожним кущем. Спині й потилиці було якось лоскотно, мов чиїсь руки простягалися з темряви і торкалися тебе ззаду. Я намагався не озиратися, щоб раптом не побачити зелені очі. Коли ми вже були майже біля брами, у кущах щось враз зашурхотіло, метнулось, зойкнуло. Ми присіли, зіщулилися, втягнули голови в плечі. І я так стиснув пістолет, що мало не стрельнув. Добре, що спусковий механізм у тому стартовому розрахований на спортсменів і такий тугий. А то я точно бабахнув би переляку у себе в кишені. Пропали б тоді мої хороші шевйотові штани. Минула хвилина. Ніхто не нападав. Це, певно, хтось із будчиних друзів, вирішили ми, повитягали голови з плечей і розправили плечі. Не можна, щоб вони думали, що ми боїмося, подумав я. Треба йти, карбуючи крок, і сміятися» але ноги не послухали мене, і по пласких каменях склепистого підворіття дзвінниці на дальніх печерах пішли знов-таки по-котячому тихо і безгучно. А сміх так глибоко застряв у мене всередині, що я сам навіть його не почув. Зате я почув інше. За пагорбка на могилі генерала Кайсарова враз долинув приглушений голос. «Та перестань, раз уже так заведем і все». «Ніхто вже не прийде. Не змогли просто вийти з дому і все. Точно!» Голос був знайомо хлоп'ячий, але не бучин. «Ви помиляєтесь! Ми прийшли!» Несподівано голосно і різко сказав раптом Ява. «Я ж здригнувся!» «А!» – ніби перелякано гакнули за надгробком, і на тлі неба над кам'яною брилою з'явилося три голови. «А! Це вже ви?» Почувся голос Будки, в якому звучало, як мені здалося, чи то розчарування, чи то невдоволення, наче він чекав когось іншого. Вони вийшли з-за пам'ятника. Будка, невеликий хлопчик, якого ми помітили ще у кодлі, він був найменший, і високий худорлявий хлопчина у чорній масті. Мабуть, чувак. Я мимохідь здригнувся, що не кажіть, а чорна маска уночі, та ще й у такому місці справляє нехороше враження. Як бачите, мені доводилось здригатися майже щохвилини. Якщо так далі піде, то я скоро буду безперестанку тіпатися, як у лихоманці. Треба взяти себе в руки, подумав я. Але брати себе в руки було дуже важко. Якось не давався я собі в руки. «Ліхтарики у вас є?» Спитав Будка. Нема, озвався я. Це погано, сказав Будка. Звичайно, погано, ми і самі знали. Але в нас справді не було ліхтариків. Як на зло, той динамічний, що я колись подарував яві, зіпсувався, а батареїчного ми якось по дурості не придбали. Аби ж то знати, що в нас будуть такі нічні пригоди, і в дядька дома не було. Про всяк випадок взяли ми коробку сірників. Але хіба порівняєш сірники з ліхтариком? Ну, гаразд, у нас є, якось обійдемося Мені здалося, що Будка був навіть радий, що у нас нема ліхтариків Ходімо Не даючи нам опам'ятатися, сказав Будка Ми вийшли з Лаврського двору, обійшли фортечний мур Попід самим муром збігали вниз дерев'яні вузенькі сходи з поруччям Над сходами нависли віти дерев Темно було хоч в стрель, і здавалося, що ми спускаємось у самісіньке пекло. Признаюсь одверто, мені було дуже страшно і дуже хотілося якось сказати цим крокодилам, що у мене є пістолет, і якщо вони щось, то я. Але як це сказати, я не знав. Будка і чувак освітлювали дорогу кишеньковими ліхтариками, але від цих двох тремтливих плямок світла, що стрибали по скитцях, було, по-моєму, ще страшніше. Зійшовши вниз, ми знову почали чогось підніматися вгору, і знов-таки вздовж Лавського муру. Піднявшись трохи, звернули праворуч і пішли по асфальтовій доріжці, що в'юнилася між густих дерев. І йшли мовчки. Нарешті я наважився і пошепки спитав у будки, який ішов поряд зі мною. А чого цей у масці? Для конспірації. таємниче прошепотів будка. Я ж вам казав, його міліція шукає. Тю, подумав я. По-моєму, у наші дні чорна маска не тільки не маскує, а навпаки. Якщо ти без маски, то ще можна якось прослизнути, щоб тебе міліціонер не помітив. А якщо ти у чорній масці, то міліціонер тебе нітрохи не вагаючись, одразу цоп, і в район І раптом мені стрельнуло, що саме зараз можна сказати Нічого, кажу, міліція нам до лампи, у нас кой що є, от присвіти Будка спрямував свого ліхтарика на мою кишеню, і я наполовину висунув з кишені стартовий Що? Та, спокійно кажу я Мій же дядько, я вже мало не прохопився, в міліції робить, але вчасно змикитив, що тільки що було міліція до лампи Мій же дядько прикордонник, то ми в нього позичили на хвилинку Макарова, якраз на случай міліції А, а це, це добре, це хорошо, пропапляв Будка, він цього явно не чекав Ява пильно глянув на мене, він стояв зовсім близько, і при світлі ліхтарика я добре бачив його погляд. І розумів. Той погляд означав, а як же наша умова нащот брехні і нащот шалабанів? Я заспокійливо кивнув йому. Це мало означати, не бійся, все гаразд, якщо ворогові кажуть неправду, це ніяка не брехня, а тактика». Чувак і той малий ішли попереду Нашої розмови не чули І нічого не зрозуміли І коли ми рушили далі Будка ніби ненароком Одірвався од нас і наблизився до чувака Що там таке? Тихо спитав чувак В них пушка Зовсім тихо сказав Будка Думаючи, що ми не почуємо Але в мене такі вуха Справжня? Стурбовано прошепотів чувак Макарова та вона, мабуть, без патронів. Далі перешіптуватися вони не змогли, бо ми їх наздогнали. Ми удали, ніби нічого не чули. Те, що вони збентежились, точно. І це добре. Хай знають, що жартувати з нами годі. Якщо вони здумають небудь, ми... Ми звернули з асфальтової доріжки і пішли по схилу вниз, продираючись через шалину. А от спинилися. При тьмяному світлі кишенькових ліхтариків ми побачили обмурований старою замщилою цеглою вхід у якийсь підземний коридор. Вибігаючи звідти, дзюркотів у нас під ногами струмок. «От вона, печера Ліхтвейтеса!» урочисто сказав Будка. «Ліхтвейса!» Небез уїдливості поправив Ява. Пригодницьку літературу ми знали не гірше від них. З печери Ліхтвейтеса Тхнуло вільгістю і холодом. І мені здалося, що звідти тхне могилою. Бр. То, може, ми тут почекаємо, а він принесе? Кивнувши на чувака, сказав я. Якщо ви боїтесь, будь ласка. Глузливо сказав Бутка. гад, Ну, гаразд. Ходімо. Скреготнувши зубами, сказав я. Будь що, я мусив дістати годинника. «Проходімо!» – сказав Будка. Перший у печеру, пригнувшись, зайшов чувак. Другий – Будка, тоді я, за мною – Ява, останнім мусив іти малий. Як потім з'ясувалося, він у печеру навіть не заходив, а одразу чкурнув додому. Підземний коридор був невисокий і вузький, і ти можна було тільки один за одним, пригнувшись». Ми чвякали босими ногами у мокві, ноги судомло від холоду. Я раптом гостро відчув, що я під землею. Круг мене вогкість, темрява і жах. І земля, немов мов, тисне на мене, душить мене зверху, з усіх боків. Ну, точнісінько, як у могилі. Чувак і будка, що йшли один за одним поперед мене, світили собі дорогу ліхтариками і зливалися в один химерний двоголовий, чотири руки і чотири ноги силует. Ми повернули один раз, другий, праворуч, ліворуч. Мені вже здавалося, що от зараз, зараз, як це завжди буває в пригодницьких романах. Ми вийдемо в освітлену високу печеру, де в великій скрині з награбованими коштовностями лежить наш годинник. І раптом... Раптом мені наче накинули на голову ковдру. Подвійний силует чувака та будки зник. Суцільна непроникна темрява огорнула мене. Я мимохід спинився і одразу відчув, як Ява наштовхнувся ззаду на мене. «Що?» – приглушено спитав Ява. «Аго! Де ви?» – здавлено гукнув я, і завмер нашорошувши вуха. У відповідь ані слова. Кругом панувала чорна, мокра, холодна підземна тиша. Тільки десь у глибині цієї тиші чувся шум води, наче зринви. «Ух, гади!» – увічча і скрикнув я. «Стій! Стрілятиму!» І я вихопив з кишені пістолет і щосили натиснув на спуск. «Балон!» Спалахнувши блискавкою, гримнув постріл. «Натас!» Перелякано вирискнув хтось зовсім близько. І щось зашльопало-зашльопало по мокві, наче десятки жаб сір тонулись в різнович. Потім десь віддалік гепнулося, зойкнуло, і все. Потонуло у бездонній тиші. Ява заторох котів коробкою сірників, виймаючи її з кишені. І раптом Ой! легенько ляпнулося унизу. «Опустив!» – розпачливо прошепотів Ява. Я чув, як він ляпав рукою по мокві, шукаючи. Але то було дурне, сірники наші уже нікуди не годилися. І тут я збагнув весь жах, всю страшну безвихідь нашого становища. Ми були без вогню, самі у заплутаному підземному лабіринті, у цілковитій темряві. Вибратися звідси ми могли тільки навпомацьки – але з таким же успіхом ми могли навпомоцки залізти ще глибше в землю. А якщо врахувати, що в таких печерах часто живуть отруйні змії, кажани, величезні щури та інша погань, то... Ну, бахни ще раз, я знайду! Жалібно сказав знизу Ява. Я судомливо натиснув на спуск. Папа! На якусь мить при спалохові я побачив винуваті похилені плечі мого друга Яви. Як він зараз переживає, мабуть, що впустив сірники, подумав я, і хотів ще щось благородне, людя не подумать. У хвилину страшної небезпеки чогось завжди хочеться бути благородним. Але не встиг. Раптом почувся тремтячий вальчин голос. Х «Хлопчики, не стріляйте! Що ви робите?» «Валька? Тю! Звідки вона тут?» «Аго, де ти?» – радісно гукнув я. Тут, «Тут!» І за кілька кроків від нас, за Явиною спиною, несподівано спалахнув Ліхтарик. «О, та ти з Ліхтариком! От здорово! А то ми сірники згубили!» Бадьоро заговорив Ява, підводячись. І він вкотрий раз уже гордо глянув на мене. Знову його Валька стала нам у пригоді. «Та що й у таку мить? Це вже просто, як у кіно!» «А ти ж як тут опинилася?» – спитав я. «Та потім, ходімо звідси, тут так страшно!» Та й то правда, поговорити ми ще встигнем. І ми всі втрьох квапливо зашльопали до виходу. Ху. Як хороше з підземного мокрослизького холоду попасти в теплі обійми зоряного літнього неба якими симпатичними здаються ці похмурі темні дерева, наскільки краще все-таки на землі, ніж під землею. «А що це взагалі за печера?» – спитав я, озираючись на чорну роззявлену пащику підземелля. «Та це дренажна система для підземних вод», – сказала Валька. І від цих буденних слів «дренажна система» підземелля одразу втратила свою страшну таємничість – і стало зрозумілим чимось на зразок каналізації. Хоча я й у каналізацію вночі б не поліз. «То що? Вони вас завели і кинули? Еге!» Спитала Валька. «Та хто його зна?» – знизав я плечима. «Вони поховались і мовчать. А коли я стрельнув, вони атас і побігли. Хтось із них навіть гепнувся по дорозі. Аж загулу. Якби у нас був ліхтарик...» «Ой, хлопчики!» Скупилася Валько руками за щоки, навіть ліхтариком собі по скроні стукнула. Там же колодязі, може ж він таки убився? Що? Які колодязі? Та дренажні ж. Ви чули, вода шумить. Тож іде коридор, а тоді раз – колодязь, а тоді знову коридор. Там, де ви були, один хід на схили виводить, а другий – до колодязя. І колодязь глибокий, метрів два, а той більше. Ой, хлопчики! Ми з Явою перезирнулись. Ходімо! – сказав Ява. – Ага, – сказав я. Це було все одно, що утопленику, якого тільки-но витягли, знову лізти у воду. – Дай ліхтарик, – сказав я вальці. Тримаючи в одній руці ліхтарик у другий пістолет, я хукнув, як на старті, і перший пірнув у підземелля. Якось уже так склалося, що в усій цій історії мені доводилося вести перед. Через мене заварилася вся ця каша з годинником. Мені її першому і розкльобувати.